Allahu ya afroi, të gjitha argumentet për ekzistimin e Tij, për njësinë e Tij, për vërtetë e rendit, për zbritjen e sistemit të bukur, organizativë dhe ata shumë të bukur, njerëzit do pro, jo ke, do stan jo ke sistem. E tashmë humorum dash. Pse ndodh kjo? Pse do më thon jo ke sistem? Se do kanë dëshir gjithmonë që sistemi hyve të dominon mbi tërë. Do kanë dëshir që ato të vëhcin. Do kanë dëshirë që rendi i aktive të jetë, e ato të dominojnë, ato të mbisundojnë mbi tie. Do kanë dëshirë edhe punojnë që ti pjesë e juaj të hequr nga ata e jo ai edhe ti nga Allahu. Kto lojna janë shumë vjetra edhe tash poluhun. Akivuro. Kur ka qenë mreti, kur ka qenë sistemi mratnor, donjëherë janë qenë shumë a përshtetë. Kërka arë sistemi komunist, që i shkoj, që të njërën shumë apër shtetit, arë ki sistemi qëtër, të partë njërën dhukapën që të njërën. Ake paset, do, nuk pranojnë të jenë të udhequr, po pranojnë të jenë udheqës, vetëm a i numër mendojnë ato i këpuzve ju banë të manë. Eta është mendojnë eventualisht dhe një shtipje e modhe, dhe një shtipje e modhe, E jonte jentë vëhëçur, ato sakrifikojnë shpirta. Ato vrasin njerëz. Ato misin njerëz me dalmanter, por ato s'mrin poshtë. Rasti na të freskët e ka në popullin ton. Rasti na të freskët e kejnë Kjo në unë që ka në popullin ton. Kjo unë nuk e çka poshtëgoj as Kur'an, nuk ka politik. Se jo xhamatia më di gjithmonë, jo ti na, jo ti un si jam, edhe zot jam politikan, po e urrej politikën. Çu kemi thon? E urrej se doj Në Shqipri ishte sistemi i mbratnor. Kishte rregullat here, kishte rregull. Ulematët shqiptar i konsultoi bota islame për përpri për përgjidhje shumë të mëdha. Në raste shumë të qĩçe, në raste shumë të ngushta, kur mbledhën ulematë botës islame për një fat fakt përgjithshëm, i konsultuan edhe ulematë shqiptarve. A ke dëshirë me ditë dënja me Eman Që të jeshe i vërtejë se kjo ndodhe Babën e Vebi Suleiman nga vojgjit E konsultoj bota Islame O është Suleimanin Ishte shkodran E konsultojnë për për për për për Oja Hasan Tahsini Ishte prej qamerie Ishte rektori i pari Universitetit e Stambolit Shqiptar Rektori Universitetit e Stambolit A Universitetit e Stambolit në ditët e ati Ishte më i pucishëm dhe më i përgatitur te Universiteti e Harrisonit sot. Jo atherë. A jafari ishte më i pucishëm te Harrisonit. E kuptove? Kush kemi gjën në anë ditë? Në rregull. Nafredin Albani është fare ash. Po u fut në detalet e tij. Vota e Islamit sot është gjalla në Jordaniteton. Vota e Islamit sot e njeh për dietar të kalibrit botnor. Schreiber Nauti është dietar i hadithit Jordan. Bota islame e njeh për kontrollues të hadithit në të numrit të kalibrit numër 1. Shiptar Abdul Kader Nauti është ndamas. Bota islame e njeh për dietar të hadithit të njohur, e cit është ai të, të katas. Ka Jan dhe ato të mjedhnor se u thamon kështu. Kancef bile. Jan trohat e ulemëve të mëdhej që kemi parë në kohën e Zogut. Kure e a sistemi komunist, a i sbi kesh ka me boj që të stanë, qërë, sistem qërë, a me dzogu ki, vravë ata, vravë këta, dzogu, e shtrasoj këta, shtrasoj këta, e qetri, ali pasha, të pelina, ki qetri, shkoj gjallëzat vetu bojnë, shka u bojnë pa, s'ka nevoj për s'pjegim. Ersalja, edhe vunin një rënd dë vetin me mundësita atina a shvend të bekuar, një rënd dë vetin e vunin, po s'tre i punve matë bukura që i boni, e shtini shtetin e shqiptar në konferencen islame atje kër e ka vendin atje e ka vendin me ta 25% musliman atje e ka vendin se a i kisht dal e në mërhojgja e kisht në dherë prej konferencen islame a i ishte 550 vet antari shtetit islam Shqipria ishte 550 vet antari shtetit islam ardhës a i krijetari që i shkoj së më minu dhe fare kushishe dhe që ka ishte po e bënë e ate që e kishë obligim me po ta është i arë er fatos nano arë er fatos nano këtëar i, i, i shqiptarve fatos nano prej gretje në post zarf ishtim zarf grek fatos të mpalli plët njerë u, u habita një natë me një dhomu në thash kush me mdojnë se fatos nano a shqiptar ju thash kështu kush linguista a ka këtun ku ma nubë Njërë të shkamirën me gjuën Shipe Në të miradhite dikush një dhe të emna Shkamarojnë Shqiptarve me së në fun Kja japë nishtë një këto këdije Një dhe të emna Shqipt me së shkamarojnë në fun Unë e pëtila të ashtë një minutë e gjimës në gjamit i gjoj Pra kalzomi Shkamarojnë në fun me së Edhe emna Shqiptarve shkamarojnë në fun me o Vec një emën maron Shqiptarve me o në fun Thulli kur t'kaje i ma gjupit i thot babo Veç ke e më në maron Me, me, me u në fun Kjertë kejtë marojnë ndryshe Ja saliu, ja bedriu, ja hasani Ja me i, ja me u e më nëtë ma shkullor E ato femnor me e E dhe me anë fun Ska me sënë fun Me së maron si mitisi, mi sotakisit Së papa do polosi, makariosi Këto marojnë me sënë fun E ketë qartash Kështu pra, kështu janë gjonat er parën punë për aktiviteteve që boni ai tha parën punë për aktiviteteve të ndoshme ta lëmto mirë konferencën e islamit lëmto mirë konferencën ki shteti shqiptar kurban kush po do për i vedahirës me xambar e kush po do për të ja ek xambara tipe për ban të mullek kush po ka xhep sish po ka xhep e për më shumë për më ard çisca boni sakrifikoi pesm lodmi spirtat do të vrarë do të lagum më ard se zvan par Kështu pra, nuk banë parë, se do, nuk pranojnë me qenë të udheqër, përdujnë, ja udheqës ja hizëz banë, ja udheqës ja juvras kejve, e që ndudhë, ja udheqës ja të më shafësat e shtetit i qesë për jashtë, me shka ka, me arme, me shka ka, ja unë udheqës, do kështu janë pra, a do të edhe 5% musliman, qëvale janë ato pra, a to thuin kështu, do të edhe 5% musliman, do thuin, këto thuin kështu Ska E pra çdo të dobai, un do ta marr një lof. Këto masata e kam me fruta dera xhamia se kam. Kur ta thos me namazin do të dalun i parë do të jav hi meren, ka vçop apo do të jav jap. Edhe s ka me ujedhnu se ship do të jav jap. Edhe ju thoni ani na ashi. Ti ma ti po fols ship ne të jap e kanë ganjan gëd da jak s ka, një, ka një dajak, ska problem. E pra ne këta jo, pra janë kanë punë mandrishe pak. Jan kanë punë të mandrishe, ma xall pak pun dashka me mendu pak ma ndryshe pudash ka me mëndu. Inderuar, Egiptin, shtetin me 15 shekuj kultur, edhe 15 shekuj para kësaj kulturë që ka tash, kulturë qëtër, Egiptin, të thilet platoni filozofi grekë, shumë miri njorë në landën e filozofies, a ditë kur hinin Egipt, ma thikishkri gjitha të olumtime filozofike, vizitoj Egiptin. Kur hini në Kajro edhe pas e qka kalat shteta gjitha Unë këtu qenë këm një nzanës Unë këtu qenë këm një nzanës Këtë shtet e ka ullheqë Mohamed Alipasha, Shqiptarë, një sheku, le gjimës Shqiptarës e ka në ullheqë një sheku, le gjimës Pra s'ka kundur kush në ullheqë në sajioni Nëse sajioni edhe binak me pas sajioni, kështu dur të mendohet Edhe binaku nëse sa joni sa joni i nonë